Teď já jsem úmyslně neudělal přesně meditaci, zase meditaci v chůzi, zase výklad, jo? protože tento kurz je velice krátký. A vlastně téma tohoto kurzu je, jelikož je tak krátký, úvod hm? do meditace, Mahajánové meditace. Hm? jak říkám, Mahajánové meditace. Co znamená Mahajánová meditace? No, to bychom měli vědět. Mahajánová meditace to neznamená, že když nosíme eh, tradiční indický habit a když nosíme jiné, jiné šaty, že když nosíme takový habit, jako tento mnich tady představuje, takže jsme, nejsme Mahajána hm? a když máme nějaký jiný hábit čínský nebo tibetský, takže jsme Mahajána, to vůbec není tak jednoduché. Hm? Krátce řečeno Mahajána znamená, že my eh, meditujeme na naší zkušenost ve světě z hlediska pravdy nejvyšší, tomu se říká z hlediska Transcendentální moudrosti. Hm? Transcendentální moudrost zdůraznuje, že pravda je jenom jedna. Hm? A ta pravda se nazývá eh, takovost. Hm? No a eh, jelikož rozumíme něco z takovosti, no tak rozumíme něco z takovosti, jelikož máme. Eh, Velký soucit. A velký soucit znamená, že právě meditujeme na samsárickou existenci, kterou všichni máme z hlediska pravdy Nejvyšší. My můžeme meditovat na samsárickou existenci tež z hlediska pravdy nejvyšší, ale pravda nejvyšší v Mahajánové tradici je právě jedna pravda, jiná pravda neexistuje. Hm? A ta pravda, když jsme buddhisti, nazýváme ji nirvánou. Hm? Čili nirvána je skutečnost a to, co my zažíváme, tomu se říká dharma. V Mahajanovém pojetí, to, měli, to už bych neměl povídat příliš moc v rámci úvodu, hm? ale v Mahajanovém pojetí eh, dharma znamená samsárická existence a dharma ta znamená takovo znamená prázdnota, no a znamená nirvánu. Nirvana je ale něco, co se normálně si představujeme, že se dá dosáhnout, ale v Mahajánovém pojetí nirvána je právě něco, co se ani nemůžeme říct, že se dá dosáhnout, ani nemůžeme říct, že se nedá dosáhnout, ani nemůžeme a můžeme říct, že se to dá dosáhnout v nedosažení a v nedosažení se dá dosáhnout. Hm? Čili je to něco nepochopitelného. A ta nepochopitelnost naší zkušenosti, to je právě takovost. To je velice zajímavé. Čili v takovosti, ať už jsme si toho vědomí, nebo z toho nejsme vědomí, tak žijeme Všichni v takovosti. To, co my tady v této existenci vlastně je objektem naší zkušenosti. To je právě takovost. A jestliže na ní meditujeme, no tak můžeme říci, že praktikujeme Mahajánovou meditaci. Mahajánová meditace je meditace na takovost. No a eh, jelikož čas zde je velice omezený, tak já vždycky budu hm, uvádět vás, teď můžeme to začít, eh, eh, protože teď začnu mluvit o něčem, co vlastně dále budu vysvětlovat. Hm. Tak to můžeme... No, nahráváš to? No? Už jsem to tak <laughs> dobrý. Tak Jelikož je takovost něco, co my chceme poznat, aby jsme, nejdříve to musíme poznat, pak se podle toho musíme řídit, pak to pomalu, pomalu snažíme se bezprostředně poznat na základě hluboké koncentrace, Jestliže tu koncentraci, hlubokou koncentraci vyvineme, pak získáme, hm? čemu se dá říct, duchovní světlo. Hm? No a to duchovní světlo je základem toho, co, čemu se říká ášrája, parávrity. Naše vědomí se změní hm? s vědomí rozlišujícího na Vědomí nerozlišující. To vědomí nerozlišující je vlastně objektem Mahajánové meditace. My chceme poznat nerozlišující vědomí. Ale důležité je, my jak poznáme nerozlišující vědomí. Znamená to, že nebudeme rozlišovat no to je hloupost. Jestliže nerozlišujeme, no tak. Se nikam nikdy nedostaneme, ani nerozlišíme dréhe, ze kterých musíme vít ven, aby jsme se dostali ven z této místnosti. No a zde se dostáváme k podstatě hm? meditace, kterou budu vysvětlovat. A budu ji hlavně vysvětlovat na základě písma Maitrey. Hm? Které je obzvláště hluboké a důležité pro poznání Mahajánové meditace. V Mahajánové meditaci máme dva hlavní přístupy. Máme přístup poznání takovosti z hlediska vědomí, které je nestále, a máme přístup z hlediska vědomí, které se nemění. Hm? No, já jsem přeložil jednu knížku a teď má být druhá knížka. Ta první knížka vysvětluje, jak meditovat na vědomí, které se mění a jak na základě zkušenosti, hluboké zkušenosti, vědomí, které se mění, poznáme pravdu takovosti. Takovost je pravda z hlediska a jiná pravda není. A tu pravdu můžeme poznat z hlediska vědomí, které se mění. A vědomí, které se mění, je vědomí, které právě stojí na obrazech. Jelikož vědomí stojí na obrazech, proto se mění. Tomu vědomí, které stojí na obrazech a proto se mění, se v buddhistické tradici říká Alaya. Hm? Čili máme Mahajánu, která je založena na poznání Ālāya. z hlediska poznání Ālāya my se dostaneme k Skutečnému vědomí, které je takovost. No a my se ale můžeme též dostat ke skutečnému vědomí, které je takovost z hlediska to, čemu se dá nazvat vědomí, které se nemění. To vědomí, které se nemění, je též takovost. Ale to neznamená, že se nemění, protože nerozlišuje žádné obrazy. Musí, aby jsme žili, musíme rozlišovat obrazy. Bez rozlišování obrazů nemůžeme žít. A jaký je rozdíl mezi probuzeným vědomím a vědomím neprobuzeným? Vědomí probuzené tež rozlišuje obrazy, Buddha musí rozlišovat obrazy, a vyžil ve společnosti, ve které žije, a aby mohl vysvětlit to, co zažil, jazykem, který tato společnost může přijmout. Hm? Ale rozdíl mezi Budhou a námi je, že Budha právě neulpívá na těch obrazech, neulpívá na těch konceptech, a my. Na čem ulpíváme není realita, my ulpíváme na konceptech reality, na obrazech reality a toto ulpívání na konceptech reality, na objektech reality právě přizpůsobuje to, že máme hrubou zkušenost darmi. My máme hrubou zkušenost darmi, které se říká které se říká, dauštuliam hrubost. Být v hrubosti znamená být v samsárickém dění. Samsárické dění znamená mentální strast. My máme mentální strast, protože ulpíváme na obrazech našeho vědomí. Budha je ten, který neulpívá na obrazech vědomí a proto jeho vědomí nemá hrubost, má to, čemu se říká jemnost. Prašraddy. Hm? Čili rozdíl mezi samsárickou existencí a skutečnou existencí, existencí v takovosti, je rozdíl mezi hrubostí a jemnosti. Teď účel meditace je právě meditovat ve stavu jemnosti, ať už na to, co se nemění, nebo na to, co se mění, jako na eh, něco, na co se nedá ulpívat, protože je to pouhý obraz skutečnosti. Není to skutečnost sama. Toho, čeho my se chytáme, to jsou pouhé obrazy skutečnosti, ne skutečnost sama. To je třeba poznat. No A my to můžeme poznat jak analytickou meditací, že si rozdělíme skutečnost na obrazy, které, dejme tomu, jsou v souladu s tím, co na světě zažíváme. Hm? Pět agregátů, dvanáct základů, hm? oko a objekty, vizuální objekty a tak dále, osmnáct elementů, oko, barva, a vizuální vědomí. Všechno toto z hlediska Mahajánové meditace jsou obrazy skutečnosti. To není skutečnost, ale jsou to obrazy skutečnosti, které jsou opravdové a vedou nás k poznání takovosti. To je Mahajánová meditace, kterou se budeme učit. To neznamená, že tato Mahajánová meditace není hm, slučitelná s analytickou meditací, která se zde učila, obzvláště v, v tomto centru. Toto centru je především na e, centrum, které je spojené s analytickou meditací, s vypasanou. Meditace na takovost a není nejsou věci, které jsou v protikladu, ale jsou právě věci, které se doplňují. A to doplnění umožňuje právě hlubší poznání jedné reality, která pro všechny buddhisty je vlastně realita nirvány. Jenomže ta realita nirvány, jelikož nebyla... Není stvořená realita, proto musí stále být tady. To, co není stvorené, je stále tady. Ale je zastřené právě darmo. Darma je něco, co drží vlastní podstatu. To je definice darmy. Svabhávám dáry a ty i ty darma. To je de definice darmy, jaký najdeme v abidarmě. To je něco, co má vlastní podstatu. Ale jestliže meditujeme na takovost, no, my právě meditujeme na to, že nic nemůže mít hm, v nirváně vlastní podstatu. Vlastní podstata v nirváně nemůže existovat. A to je společné vlastně pro všechny buddhistické tradice. Každý, kdo praktikuje buddhismus, snaží se pochopit, že v nirváně nic nemůže mít vlastní podstatu. Ale ta nepodstatnost vlastní podstaty, čili nejáství vlastní podstaty, to může se stát. Začátkem přístupu to, co jsme nazvali Mahajánový přístup k meditaci. Hm? To je mahajánový přístup k meditaci. Já nebudu se příliš rozvádět, já jenom dnes v rámci úvodu k tomu, co se budeme učit. Budeme se to učit v těch blocích. První blok je od 10 do 12.30, ve kterém dáme vždy jisté instrukce k praxi zde v praxi k Mahajánovému pochopení meditace, to znamená k pochopení meditace, kde my meditujeme na, to, na vědomí jakožto takovost. Pak Máme další blok od 15 do 18, jo? tady je 17,30. Hm? mě? co je správně 18 nebo 15- až 18. Jo? Tak v rámci tohoto bloku budeme kromě meditace v tom hraním bloku, též budeme provádět meditaci v chůzi, hm? mezi sezením a vysvětlení techniky. V tomto bloku od 3 do 6, to máme 3 hodiny, začneme otázkami, protože ta Mahajánová meditace není, není lehká k pochopení. Mnoho z nás praktikuje to, co věří, je Mahajánová meditace ale eh, může to být založeno na nepochopení, ne na pochopení. A právě v tradici, kterou já učím a sám, sám se učím a tež učím druhé, což je tradice, možná, že víte, v Mahajánové pojetí meditace, máme yogačárové pojetí meditace a Madhyamikové pojetí meditace. Tyto dvě pojetí meditace se navzájem doplňují, nejsou protikladem. V tibetském buddhismu jogačára je vlastně nejlepší praktický přístup k pochopení madhyamiky neboli filozofie středu, která je nejvyšší filozofie. Z hlediska Jógačáry, právě Yogačára je nejvyšší filozofie. Buddha učil tři kola dármy. První kolo dármy je základem. To je kolo dármy, které učil v Banares v Várnárasi, Čtyři vznešené pravdy. To je základ veškeré buddhistické meditace. Pak Vráčgír učil jednu pravdu, pravdu práznoty, založené na transcendentální moudrosti. A tuto pravdu doplnil hm? pravdou pouhého vědomí, hm? kterou učil ve Vajšáli nebo v, ne v různých nebích. No a... E to je, z hlediska yogačáry, ta pravda nejvyšší, o tom budeme mluvit. Ty meditace na pravdu nejvyšší, jakožto pravda vědomí, čistého vědomí, a pravda prázdnoty jako jediné reality, nejsou v podstatě protikladné, navzájem se doplňují, a v čínské tradici nejsou striktně rozlišené tak jako v tradici tibetské, kde yogačára je vlastně metoda, jak poznat to nejvyšší, což je vlastně prázdnota všech jevů. Čínská tradice je spíše založena na jogačárovském vysvětlení naší zkušenosti. To znamená, že realita Nirvány je realita čistého vědomí. No a madhyamiková tradice, realita Nirvány, je realita prázdnoty, která se nedá nějakým způsobem. Pozitivně představit, dá se představit jen negací hm, jakýchkoliv eh, kategorií soucna. No a eh, večer, teď máme večer od sedmi do 21 bude eh, Budu vysvětlovat jistou teorii, která se bude hodit hm? k tomu, aby jsme pochopili, hm? co máme na mysli, když mluvíme o Mahajánové meditaci. Hm? No a zároveň se budu snažit vysvětlit kroky, hm? jak se k Mahajánové meditaci dostaneme na základě pochopení, na základě správného názoru, pochopení znamená správný názor. No a správný názor je podkladem správného myšlení a správné myšlení je to, co by jsme měli získat na základě správného názoru, právě meditací. Jestliže správné myšlení máme, pak automaticky získáváme tež správné jednání a správnou koncentraci. Čili k poznání meditace nejdůležitější je správný názor a správné myšlení a my se k němu chceme dostat právě na základě správného jednání a správné koncentrace. A ta nás povede k bezprostřednímu poznání skutečné zkušenosti ve světě. Kdy pak se dharma spojí s dármata? dharma v pojetí jogočáry je samsára, to je to, co zažíváme jakožto obrazy, ať už pomílené či správné obrazy reality. No a to je samsára. No a to, co je skutečnost, která je. Eh, není ani stejná, ani rozličná od takovosti, od nirvány. Tomu se říká dharmatá. A dharmatá, čili nirvána, není ani stejná jako, re, jako realita, kterou zažíváme, ale není též od ní rozličná. No a to je, co my chceme zažít právě v Mahajánové meditaci. Proto, jestliže to zažijeme, pak pochopíme, že realita je, je v podstatě jen jedna jiná realita, neexistuje. No a tu realitu právě nazýváme v Mahéanové meditaci realitu takovosti. A tato realita takovosti nezávisí na tom, jestli jsme... Eh, eh, vycvičení v, v tereoánovém pojetí, nebo v jiném pojetí, v tantrickém pojetí, v tradičním Mahajánovém pojetí. Tato realita takovosti je, třeba třeba poznat a je to jediná realita. A v této realitě se spojuje naše samsarická zkušenost, tedy dharma. Naše skutečná samsárická zkušenost je tož darma. Ale zkušenost nirvány je právě takovost v této darmě. A ta umožní na základě jemného poznání probuzení čili proces. Mahajánové meditace je tedy proces probuzování. Proto my nazýváme cíl meditace body. Body doslova znamená probuzování. No a dneska nebudu příliš hovorit v detailech, v yogačárové tradici. Tento proces probuzování, aby jsme ho nějak mohli pochopit a pojat, má pět stupňů. Těchto pět stupňů je jedno, jestliže praktikujeme analytickou meditaci nebo meditaci na základě nerozlišování. Musíme projít těmito pěti kroky, aby jsme pochopili, co vlastně naše zkušenost ve světě je. A těchto pět kroků teď vysvětlíme a zítra se budeme věnovat trošku těm detailům, jak je použít v meditaci, jak na základě správného pochopení získáme správné uvědomění, na základě správného uvědomění, jak budeme řídit naší pozornost vůči objektům naší zkušenosti, jak na základě správného řízení pozornosti vůči objektům naší zkušenosti získáme hlubokou koncentraci, na základě hluboké koncentrace, jak získáme světlo vědomí a na základě světla vědomí, jak získáváme přeměnu nebo revoluci našeho vědomí ze hrubosti na jemnost. A jemnost je vždy spojená se stavem jasnosti a odpojení. Jemnost je stav jasnosti a odpojení. Rozdíl mezi bytostí probuzenou a bytostí neprobuzenou je právě, že bytost probuzená Zůstává v tomto stavu jemnosti. Stavu uvolnění a jasnosti. Tento stav uvolnění a jasnosti se hlubším prožitím procesu probuzování stává přirozený stav. Takovost je přirozený stav. Jiný stav neexistuje. To je Mahajanová meditace. Mistři Mahajanové meditace, aby nás, aby nám ujasnili pochopení tohoto procesu, moudrý Bodhisattva Maitreya vysvětlil tento proces na základě pěti A, pěti dlouhých A. Aby jsme si to dobře zapamatovali. Hm? První A se nazývá ášrája. Ášrája znamená základ nebo podklad. V se překládá ášvaj jako džžen. Džžen znamená vlastně eh, držení stavu, držení toho, co je podklad naší zkušenosti. No a to z hlediska eh, Mahajánové meditace je právě naše Vědomí. naše mysl. Naše mysl je podkladem všeho. Jestliže neexistuje tento podklad, neexistuje nic. Hm? Aby jsme pochopili buddhismus, musíme pochopit právě, že podkladem naší zkušenosti je můžeme najít pouze a jedině v mysli. Aby jsme pochopili naši zkušenost, nepotřebujeme nic jiného, než pochopit naše vědomí, pochopit naši mysl, která vlastně tvoří naši individualitu. tvoří nás. To, co tvoří naši individualitu, to, co tvoří nás, to je právě to vědomí, které stojí na těch obrazech, které samovytváří. To není lehké pochopit. Čili z hlediska buddhismu, my vlastně vytváříme sami sebe procesem myšlení, procesem vědomí, které je základem všeho, co říkáme a co děláme. To není nic, co by bylo speciálně Mahajánový koncept. Z hlediska buddhismu, jestliže chápeme buddhismu, vlastně všechno, co zažíváme, je obsaženo v našem vědomí. A všechno, co děláme, děláme na základě Našeho vědomí. Všechno, co mluvíme, mluvíme na základě našeho vědomí. Teď vědomí může být hrubé nebo může být jemné. Jemné vědomí zažívá jemné existenční stavy, hrubé vědomí zažívá hrubé existenční stavy. No a my plyneme v těchto různých existenčních stavech a uvědomujeme si právě základ rája. To je základ meditace. A z hlediska Mahajánové meditace, tento základ ve vědomí, je právě tež obsah takovosti naší zkušenosti. Takovost naší zkušenosti je, začíná tím, že jsme si vědomí toho, že zkušenost začíná právě ve vědomí Čili z hlediska této takovosti, abych použil slova majtry, radši to budu vysvětlovat zítra nebo pozítří, hm, aby jsme se nedostali příliš do detailů. Hm. Z hlediska Mahajánové meditaci, meditace, takovost je též fakt, že vše, co zažíváme, se vyjevuje a může jen vyjevit ve vědomí. A to, co se vyjevuje ve vědomí, nemůže mít žádnou vlastní podstatu, protože je to proud. A v tom proudu ty věci, které si dáváme dohromady, i jako agregáty existence, aby jsme meditovali vypasanu, to jsou tež vlastně obrazy ve vědomí, které nemají žádnou vlastní podstatu. A dostáváme se na základ. Na základě tohoto základu pak poznáváme základní principy buddhismu, Neexistenci jáství, neexistenty toho, co jáství patří No a proto neulpíváme na tom, co je nám libo, neulpíváme na tom, co je nám nelibo a neulpíváme ani na tom, co nám není ani libo ani libo, No a dostáváme se z Ašrája tím pádem do ádána. ádána znamená položení. Ašrája number one. Adána <laughs> To se budeme učit zítra. Hmm? Adana znamená placing. Aby jsme vstoupili do procesu myšlení, musíme položit mysl na objekt. Pak začíná proces myšlení. Když Nepoložíme mysl na objekt, kde se nach mysl nachází. No to je ta záhada mysli, kterou my se právě v meditaci snažíme vy vyřešit. A záhadou mysli poznáme tež záhadu reality, která není ta realita, jak se nám jeví. Správné položení na objekt se nazývá v buddhismu Jonišou manasikára. Hm? To znamená pozornost vůči objektu, která je založena na něčem, co má opodstatnění v realitě. Na opodstatnění v realitě tady je též pochopení takovosti, pochopení základu. Jelikož jsme pochopili základ a správně pokládáme mysl na základě pochopení základu na objekty naší zkušenosti, Další A se objeví. Number three. Ádarša. A Ádarša znamená zrcadlo. Zrcadlo je zkušenost hluboké koncentrace. V hluboké koncentraci vše, co okouší, vše, co se stává naším objektem, se stává objektem v zrcadle vědomí. Jiný objekt není. Čili my se vracíme domů, hm? vracíme do základu. Aby jsme se vraceli do základu, potřebujeme hlubokou koncentraci. Tomu se říká Vioze Pratyahara. Vědomí se musí stáhnout dovnitř. Jestliže se vědomí stáhne dovnitř, pak ty objekty, které my zažíváme jsou objekty jakoby odrazy v zrcadle. Odraz v zrcadle se v sanskritu říká praty bimba. Bimba je obraz, praty bimba je reflexivní obraz. Ve stavu meditace objekty se stávají na základě hluboké koncentrace obrazy, v zrcadle. Hm? Čili máme třetí A. Adarsha. Adhara, Adana, Adarsha. Number four. Aloka. Aloka znamená světlo. Osvětlení. Jestliže chápeme hm, vše to, co se vyjeví ve vědomí, jakožto reflexivní obrazy, hm, to nám umožní pochopit, že naše vědomí pracuje na základně osvětlení. Proto. Moudrost se je reprezentována světlem, osvětlením lampou, sluncem, měsícem. A skutečný měsíc je právě transcendentální moudrost. Pochopení, že rozdíl mezi subjektem a objektem sice existuje, ale existuje v darmě, existuje v samsárické existenci, ale v existenci, nebo neexistenci, nebo v tom, co není ani existence, ani neexistence, není skutečné. Čili světlo nás vede k poznání jedné skutečnosti. A ta jedna skutečnost, ať už je to skutečnost, jakoliv ji nazveme, hmm? skutečnost takovosti, skutečnost nirvány, skutečnost limitu existence a neexistence, Tato skutečnost, poznání této skutečnosti, probuzování v rámci této skutečnosti, způsobí revoluci vědomí. Převrácení vědomí ze stavu uchopování obrazu do stavu přirozeného. cožene reprodukce obrazu tak jak jsou A to je stav jemnosti k tomuto stavu nemůžeme nic ani přidat ani z něho nic odebrat A Tento stav se nazývá stav Naplnění. Rozdíl mezi právě západním myšlením a buddhistickým myšlením, toto naplnění je jedině možné v poznání prázdnoty. Pokud nepoznáme prázdnotu, vždy budeme nutně něco do naší reality přidávat nebo odebírat. A tím pádem se nacházíme v hrubém stavu. Budha se nachází v jemném stavu, protože reprodukluje věci tak, jak jsou. V tomto stavu není skutečný rozdíl mezi nirvánou a samsárou To neznamená, že jsou stejné, nemůžou být ani stejné, nemůžou být ani odlišné. A to je ta jemnost. To je ta jemnost vědomí, ve které dosažení je nedosažení, nedosažení je dosažení. To je neuchopitelnost reality, která je právě ten objekt probuzení. Neuchopitelnost reality je objekt probuzení. A my poznáváme neuchopitelnost reality na základě. Pěti dlouhých A. <laughs> Adhára, základ. dána správné položení. Adhára, zrcadlo, zrcadlení ve vědomí. Áloka, světlo vědomí a revoluce vědomí. Na základě přirozeného stavu jasnosti a uvolnění. A nacházíme se v Mahajánové meditaci, a budeme ji pomalu, pomalu rozbírat, a hlavně se budeme snažit na ní meditovat, a tím se dostaneme. Ne intelektuálně, ale přímo nějakým způsobem do procesu probuzování. Probuzování tedy v Mahajánovém smyslu v pochopení jedné reality. Všechny ostatní reality z hlediska Mahajánové meditace jsou co? Spásné prostředky k pochopení reality jedné. Bez spásných prostředků moudros nemůže fungovat. Moudros právě funguje na základě spásných prostředků z hlediska majánové meditace, právě ty objekty vypasanové meditace, agregáty a tak dále, jsou objekty z prostředků, bez kterých my se do té jedné reality nemůžeme dostat. To je pochopení meditace z hlediska jedné reality. No a to, co budeme vysvětlovat, potřebuje nějaký základ. A ten základ pro nás bude ta knížka, co jsem přiložil. Hm? Máš ji někde? <laughs> tak můžeme ji rozdat. to. Já to můžu. Jestliže Nůžky, hm. je parávrity. Ášrája je základ, parávrity je revoluce, jo. Prevrácení na ruby. Hm? a, a, a. a, a. a, a, a. <tějí> Hmm? a a a a a je proces hmm? a my se do toho procesu pomalu budeme dostávat hmm? Dobrý. letos pokud ti se nemýlím. Tak má být ještě jedna kniha. Já nevím, jestli to vyjde nebo nevíde. Ale když to vidíte, tak to je zase pohled na proces probuzování z hlediska vědomí, které se nemění. No a. Tak já možná řeknu pár slov o obsahu této knížky. Hm? Jo, to se hodí. No a pak půjdeme do Hajaja a zítra začneme eh, pilně cvičit, učit se a meditovat. Já hlavně se budu zabývat tou šestou kapitolou. Hm? Tato knížka tež obsahuje jistý vysvětlení hm? To obsahu těch kapitol. Šestou kapitolu já jsem prakticky nevysvětlil, protože jsem to učil. Já jsem to neučil v Česku, ale učil jsem to někde jinde. Hm? A v jiných jazycích No a trošku jsem to začal učit v Česku, ale nikdy jsem se k tomu pořádně nedostal. Hm? No a teďkon eh, tež nebudeme probírat eh, slovo po slově, ale budeme se zabývat tím jako, důležitým obsahem této šesté kapitole. Abychom pochopili šestou kapitolu, která rozbírá buddhistickou jogu. Buddhistická yoga je šamata vypašana. No a my budeme studovat tuto buddhistickou jogu šamatu a vypašanu z hlediska pochopení jedné reality, čili z hlediska Mahajánu pochopení. Ale abychom pochopili šestou kapitolu a ty kapitoly, které následují, po ní následuje sedmá kapitola. Šestá kapitola jsou otázky Maitreji, bodisatvi Maitreji. Sedmá kapitola jsou otázky Avalokiteshváry, Čenreziho, co se týče praxe bodisatvu, Praxe bodisatvu je praxe dokonalostí, pár míst. A osmá kapitola jsou otázky Manjushriho hm? Bodhisattvy, moudrosti. A ta se týče vlastně naplnění. Manjushri je symbol naplnění, symbol ovoce cesty, ovoce probuzování na základě praxe, dokonalosti. A ta praxe dokonalosti nemůže. Nastat, pokud nechápeme dokonalost v šamatě a vypašaně. Dokonalost v šamatě a vypašaně je pátá a šestá dokonalost, nejdůležitější dokonalost ze šesti nebo desíti dokonalostí. Ale aby jsme je pochopili z hlediska jogačáry, jak už jsem se zmínil, z hlediska jogačárové tradice, ta Nejvyšší, hm? Nejvyšší učení je právě učení yoga čáry. Yoga čára doslova znamená jednání podle yogy Jednání podle jogy se tež nazývá čita Jednání z hlediska pochopení, že vše, co vlastně zažíváme v naší zkušenosti světské i nadsvětské, je vědomí, je mysl. Hm? Čili yogačára, jednání podle jogy a chitta-matrata, pochopení, že naše Mysl je jediná realita, jiná realita není. Jsou vlastně synonýma. No, aby jsme to pochopili, první kapitola je vlastně úvodní kapitola, kde ve smyslu Mahayanové tradice, vlastně Mahajanová tradice, stejně tak jako hinduismus, v tom je ten, kdo studuje indickou filozofii, indické myšlení, nejlepší způsob, jak se dostat z naší omezené zkušenosti a právě proces probuzování je proces dostávání se nad omezenost naší zkušenosti, je vstup do mytologie, hm? Z hlediska mytologie všechno je možné. Z hlediska naší omezené mysli právě je ta mysl, která nám znemožňuje pochopení malosti našeho rozlišujícího vědomí. V tom je mahajanové myšlení podobné hinduismu. V mitologii, tím, že uvedeme naši zkušenost do mytologických kritérií, my vlastně osvobozujeme naše vědomí od malosti. Ty, pro, ty, pro nás Vše je malé, ale pro je stejně tak jako pro eh, ty eh, božské bytosti všechno je možné. Proč všechno je možné? Protože všechno je možné na základě probuzené mysli. A tu té se právě chceme dostat. Aby jsme se k ní dostali a pochopili, že skutečné jednání může být jedině v rámci jogy, jedině v rámci šamaty a vypašaný. Musíme poznat, druhá kapitola vysvětluje, já se nebudu eh, příliš, sami si to přičtěte později. Hm? Druhá kapitola, aby jsme pochopili, Skutečnou jogu musíme pochopit, že to, co vidí bytosti probuzené, a to, co vidí bytosti neprobuzené, se zdánlivě zdá být to samé, ale není to to samé. To, co vidí bytosti probuzené, to je skutečnost. To, co vidí bytosti neprobuzené, to je fantazie. To je třeba poznat. Ten, kdo je probuzený, ten ale ví, že to, co vidí, je fantazie a právě proto na to nelpí. Bytosti neprobuzené ty to nevidí, že to, co zažíváme, je fantazie. A právě proto ulpívají na té fantazii. To vysvětluje kapitola 2. Čili skutečnost není tak, jaký vidí obyčejné neprobuzené bytosti. Skutečnost je tak, jaký právě vidí bytosti probuzené. To je skutečnost, která se nedá chytit. Ale my, bytosti neprobuzené, stále žijeme hm? ve fantazii, že tu realitu můžeme chytit a při si. Teď proces probuzování je postupné pochopení této situace. No a tak můžeme se dostat k lepšímu uchopení naší zkušenosti. jestliže se dostaneme k lepšímu uchopení naší zkušenosti, pak poznáme naši zkušenost, to je kapitola čtvrtá, št poznáme naši zkušenost jako vlastně tři, jestliže chceme poznat to, co šestá kapitola vysvětluje, stojí za to trošku pochopit obsah čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola vysvětluje, že vlastně my žijeme, ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme, ve třech druzích reality. Hm? Z hlediska buddhismu my můžeme pochopit obsah naší zkušenosti pouze za předpokladu, že jasně chápeme, Dva stupně naší zkušenosti. Zkušenost světskou a zkušenost nad světskou. Hm? Zkušenost pravdy relativní a zkušenost pravdy nejvyšší. My nemůžeme pochopit buddhismus, jestliže nechápeme právě rozdíl a nepronikli jsme v ten rozdíl mezi pravdou relativní a pravdou nejvyšší. No, a z hlediska pouhého vědomí máme vlastně tři pravdy. To je kapitula čtvrtá. Máme pravdu, která je naše fantazie. Pravda naší fantazie je, že my na realitu naší zkušenosti, my nadsazujeme neměnící se podstatu. Tomu se říká paricalpita, to znamená pravda vyfantazírovaná, fabrikovaná, která nemá žádnou skutečnost. To je pravda relativní pravda relací, protože vše, co zažíváme, je na v relacích v závislé vznikání. Ale to závislé vznikání, které my vidíme, je Není skutečné závislé vznikání, protože my do něj už dáváme představu nějaké stálé podstaty. Která tam není. Proto věci se nám zdají tak, jak jsou, ale nejsou tak, jak se nám zdají. No a pak je ta pravda skutečná a to je pravda, která Absolutně nemá žádný pojem vlastní reality. Čili máme tři pravdy. A pátá, tyto tři pravdy nás připravují ke zkušenosti skutečné meditace, skutečné šamaty a vypašany. To je kapitola páta, která vysvětluje, že ta pravda, kterou jsme si skonstruovali, pravda věcí, které existují sami o sobě, které mají vlastní podstatu, vlastní vlastnosti, ta pravda nemá absolutně žádné skutečné vlastnosti. Od samého počátku žádné vlastnosti neměla. Pravda našich slov, Našich pojmů sama o sobě nemá absolutně žádnou realitu o sobě. Ale naše realita, tak jak ji zažíváme, je právě definována těmito koncepty, těmito jmény, těmito větami, těmito hláskami, těmito z, z, z těchto generalizací. No a pravda relativní, kterou zažíváme na základě našich konceptů, ta vlastně nikdy nevyvstala, nemá žádné vyvstání. A jestliže realizujeme, že ta pravda našich konceptů nemá žádné vyvstání, to je proces probuzování, čili Dostávání se k pochopení té jedné reality, ve které nic nechybí. No, a dostáváme se do šamaty a vypasany. No, a to je obsah šesté kapitoly. A v tomto kurzu se budeme snažit nějakým způsobem pochopit tento obsah. Jak? Praktikovat šamatu a vypasanu z hlediska jedné skuteč... Skuteč... skutečnosti, ve které se všichni nacházíme, ať už jsme si to vědomí nebo ne. No a už máme půl desáté, někteří z nás přišli z tak rozpustíme parlament a začneme zítra pět hodin budičkem, kdyby hm? nějaké otázky, ale půjdeme k otázkám zítra. Všichni rozuměli to, co jsem říkal? Did you all understand what I explained here? Or should I summarize? Or not necessary? Vous êtes de quelle nationalité Chilé. Chilé. Oh, muy bien. <laughs> ok. So, I explain in English or in French, which is better. English. Hein? Ça ira comme ça. Je vais, je vais expliquer un peu en, en anglais hein? ce que je viens de dire. C'est bien comme ça. Okay, okay. No, but there is one French person here. Huh? He knows uh, Slovak, so he probably understood at least uh, part of it. Anyway, okay. I have explained this course will be concerned with uh, some introduction into the Mahayana meditation. Huh? And I have explained Mahayana meditation is meditation based on the Transcendental wisdom. Hmm? Transcendental wisdom means the knowledge that there is only one reality. Hmm? And that reality, however we call it, is uh, one. There is no other. Hmm? We may call it emptiness. We may call it suchness. We may call it the real limit of reality. Hmm? Many, many words for that. We may call it the dharmata, the state of things as they really are. Hmm? So we may call it the sphere of uh, dharma, hmm? the real sphere of dharma. Hmm? So uh, we have two realities. We have the reality of dharma, which is what we are experiencing in samsara. Hmm? And we have the reality of the dharmata, of suchness, which is the Uh, non essential nature of all objects of our experience hmm? and where to find this we find it in mind hmm? so the meditation is the buddhist yoga same as uh, in a way as a traditional yoga is a meditation on the mind hmm? by understanding the mind we understand the Real nature of our experience. And for the Buddhists, the real nature of our experience is the experience of the reality to which we cannot add anything and from which we cannot take anything. Hmm? That's why we call it suchness.. Hmm? Ta -ta -ta. And of course a Buddha is the one who comes in this suchness, Tata -ta, agata and who goes into suchness hmm? and this is a true state of things so the mahayana meditation is a meditation on this true nature of the things <coughs> hmm? which is uh, the uh, synonym of the uh, buddha buddha nature hmm? uh, the buddha nature is uh, the real nature it it can be called the dharmata hmm? our nature is the nature of delusion be, why because we attribute uh, uh, self existent uh, uh, existence into the uh, non-self existence which is emptiness or which is a truth hmm? and which is one hmm? so uh, this i have explained this process of of of uh, understanding of penetrating this uh, one nature is explained in the by the in the tradition of maitreya in the tradition of Yogacara, by five a five long a huh? i have explained this process five long a the, first long a is ashraya ashraya means base hmm? so we have to understand the base of our experience being the mind itself there is no other base for our experience if we search for other base in our experience actually we are only searching in the mind itself hmm? so this is a buddhist understanding of reality on the base of this ashraya on the base of this base hmm, which is a mind the base of everything we experience we then uh, practice the correct placing hmm, which is called adana another second a ah. adana means placing the uh, mind on the objects according to the facts. And the fact is, uh, in the sense of Mahayana meditation, in the sense of uh, deep Buddhist meditation, is that what actually uh, we experience, we experience by placing it in the mind itself. Hmm? Uh, we uh, have no other base, without this base nothing can appear And uh, uh, this is the uh, Buddhist uh, yoga in the sense of Yogacara. Hmm? Yogacara means uh, the conduct in accordance with yoga. Yoga means shamata and vipassana. When we practice shamatha and vipassana, the base for samatha and vipassana, base for yoga, is bringing the mind inward. Hmm? from the objects inward. Then the objects appear to us like in the mirror. Hmm? They become reflected images. From the point of view of Yogacara, all that we experience are actually reflected images. We don't see the white color, we see the wall. Hmm? The wall is just the image in the mind, which is uh, not common to all creatures, which uh, appears clear to us, but it is not uh, uh, uh, the real truth. We can realize the real truth of it either by, like in Theravada, you can analyze this uh, wall as just being the color and the shape. Huh? There is no real uh, wall. But in the Mahayana meditation, from the very beginning, the wall is just a, a mental image on which we hold because of our previous experience, which is mental experience. So the next one, Adarsha, the mirror. When you have the mirror, you will get the deep concentration. Through Pratyahara, you get the deep concentration. When you get the deep concentration, you will find the light inside. So the force, light, aloka. Hmm? The light. And when you get deep into this process of awakening, into this light, hmm? which is connected with the relaxation and clarity, as opposed to grossness which is experience of samsara. Hmm? So you your uh, you get ashraya pavriti hmm? ashraya is base but the revolution of the base hmm? from the base based on our illusionary differentiation you get the base based on the uh, non differentiation. But the non-differentiation is not opposed to differentiation, but it is based on the uh, differentiation, which is not a real differentiation, the differentiation in the light, in the truth. Hmm? So you don't want to uh, remove the mental images You want to penetrate them from the point of view of objectless mind, which is a true mind. Hmm? So this is the process of meditation from the base to the revolution of the base. Hmm? So five A. Ashraya, Adana, hmm? Adarsha, aloka, ashraya paravrite, ah, ah, ah, ah, So now we have ah, ah, ah, ah, ah, ah, and we can go to sleep and meditate on the ah, ah, ah, ah, ah, ah, And tomorrow we will try to get into this this process of understanding this ah, ah, ah, ah, ah, ah, as being in a way one process but to understand them as a one process you have to digest them step by step this is mahayana meditation okay so we we will do the base for mahayana meditation the transference of merit to all sentient beings hmm? na konci jo, ty to, tu krátkou verzi nebo tu pálí verzi. Hm? Tak uděláme dneska krátkou verzi a zítra zase pálí verzi. Jo? A ta krátká verze je nechť zásluhy této praxe a tohoto učení se přenesou na všechny bytosti aby jsme my získali stav dokonalosti. Hm? To je jednoduchá verze. Hm? A ta verze vlastně je v rámci Mahajánového pochopení meditace, ke kterému se chceme dostat. Hm? E, mysl, ta skutečná mysl, je ta mysl, která prekonává ulpívání na prekážkách. Ulpívání na rozlišování prekážky je držení se rozlišování. Omí Aby jsme to Mahajánová metoda, aby jsme to získali, je vizualizace čisté země. The pure land. But, Budeme o tom mluvit pomalu, pomalu. Počínaje zítke. Tak dobrou noc. Předali Predes... jsme zásnuhy a můžeme jít spát. a, a, a, a, a. a, a. <laughs>